بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولتموتنا إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم Aalimna ma yang faguna, wa faguna bim ilma. Allahu inna nawait min ilmin la yinfag, wa qalbin la yixsha, wa min la tashba, wa du'ain la yusma, wa nawait min ha ula ilarba. Ikhutul iman kumuslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakum jami'an. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita haturkan kehadap Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat yang tidak terhitung banyaknya kepada kita semua Terutama nikmat hidayah kepada Islam, kepada sunnah, kepada ketaatan Dan secara spesial telah tanamkan dalam diri kita Telanamkan dan diri kita kecintaan kepada ibadah, kepada ketaatan, kepada amal soleh dan kepada ilmu agama. Nikmat yang sungguh tidak bisa dinilai harganya. Nikmat yang menuntut kita untuk senantiasa mengingat nikmat tersebut, kemudian senantiasa memuji dan memuja Allah dengan lisan kita disertai dengan amalan dalam keseharian kita laksanakan ketaatan dan ubudiyah sebagai bentuk kesyukuran yang sesungguhnya alhamdulillah ala ni'amih allati la tu'addu wa la tuhsa ni'amih zahiratan wa batinah kemudian selawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini yaumul jumaah sayyidul ayyam untuk nabi yang mulia nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga allah senantiasa mencurahkan salat dan salam kita kepada nabi yang mulia dan semoga allah tabaarak wa ta'ala memuliakan kita semua untuk senantiasa berusaha di dalam hidup ini untuk meneladani beliau mengikuti jejak langkah beliau mengamalkan tuntunan hidupnya kena kita harus yakin seyakin-yakinnya tiada jalan untuk meraih kebahagiaan tiada jalan untuk meraih kesuksesan tiada jalan untuk mendapatkan rahmat dan rida Allah bahkan tiada jalan untuk menuju surga kecuali hanya jalan yang telah ditompak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim iman para pemirsa rahimakumullah Seperti biasa, pada kesempatan pagi Jumaat setiap pekan kita membahas akidah ahli sunnah wal jamaah Dan pada kesempatan kali ini, Allah mudahkan kita bersuah kembali secara khusus dan ini spesial sekali yang berbicara bisa hadir di studio roja untuk menyapa untuk berbagi ya, ilmu. Dan tujuannya tiada lain adalah untuk memperbaiki keadaan kita, akidah kita, menebarkan kebaikan, menebarkan sunnah, menebarkan akidah yang benar yang menjadi modal utama di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ikhtatil para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini juga materi kita sangat spesial Dan juga harinya sangat spesial Yawmul Jum'ah Hari yang merupakan Sayyidul Ayyam Hari yang kita dituntut untuk banyak bersawar kepada Nabi Dan pembahasan kita pada hari ini sangat spesial berkaitan dengan Keistimewaan Nabi dan juga hak-hak Nabi kita yang mulia Ya, atas kita semua umatnya apa saja hak beliau yang harus kita tunaikan. Dan apa saja keutamaan-keutamaan beliau yang wajib kita ketahui. Kemudian kita memperbanyak syukur kita kepada Allah yang memilih kita menjadi umat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pada kesempatan kali ini akan membuktikan. Ya akan melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita sejauh mana ketulusan cinta kita kepada kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita juga akan membuktikan ya kebohongan orang-orang yang mengatakan cinta nabi tapi mereka jauh dari tuntunan hidup nabi para pemirsa rahimakumullah ini berkaitan dengan iman kepada para rasul dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjanjikan InsyaAllah kalau masih Allah berikan kesempatan untuk hidup Sampai pekan ini ya kita akan jelaskan Alhamdulillah ya, Kesempatan yang mulia Untuk kita berbagi Dan mengetahui Hal-hal ya, yang akan menambah kecintaan kita kepada Rasul yang mulia Sallallahu S.A.W Ikhutaliman para pemisar Rahimakumullah Langsung saja kita masuk pada topik pembahasan. Yang pertama, poin yang pertama akan kita bahas adalah keistimewaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lain. Khosaisuhu. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau risalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang universal. Risalah beliau, risalah yang universal Untuk seluruh umat manusia ya, yeah. Untuk seluruh umat manusia Bahkan bukan umat manusia saja Dari kelangan jin juga yeah. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa ta'ala Wa ma'arsalnaaka Illa kafatan Linnasi basyiran Wa nadhir kata Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya tidaklah kami mengutus semua wahai Muhammad kecuali kafatan linnas untuk seluruh manusia yang tujuannya basyiran wa nadhira engkau datang memberi kabar gembira memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat bahwa balasan yang berperganda di sisi Allah surga Allah kemuliaan di sisi Allah wanadhiran dan memberikan peringatan memperingatkan umat dari bahaya ya kesyirikan dari bahaya kemaksiatan karena semua hal itu akan menjerumuskan ke dalam neraka kafatan linnas dalam yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an Furqan Al yaitu memisahkan antara hak dengan yang batil. Ala abdihi kepada nabinya, kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li lil alamin nadhira. Agar nabi, Hambanya, nya yaitu Muhammad sallallahu alaihi menjadi Nabi yang memberikan peringatan kepada seluruh alam semesta dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, ya. dan tiada jalan, tiada cara, tata cara untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah maka Rasulullah SAW diutus kepada manusia dan juga kepada jin. Makanya kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Lil ya, alaminan nadiro memberi peringatan kepada seluruh ya, alam semesta ini, yaitu kata beliau al jin wal ins yaitu jin dan manusia. Ya khodiril Oleh kerana itu, tidak seorang pun yang mendengar agama Islam yang sampai kepadanya berita tentang Islam ini. Lalu dia tidak beriman kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik itu dari kelangan kaum Yahudi, Nasrani dan umat yang lain, jika mereka tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau mati dalam kondisi seperti itu, maka tempatnya di akhirat kelak adalah neraka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladhi nafsu Muhammadin biyadi. Tidak seorang pun yang mendengar ya, Demi Allah Yang jiwa Muhammad di tangannya Tidak seorang pun yang mendengar Dari kalangan umat ini Mendengar apa yang aku bawa mendengar agama yang disampaikan oleh Nabi SAW baik ada kelangan Yahudi atau Nasrani dan kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi maka dia adalah termasuk golongan dari Ashabun Nar penghuni neraka waliyahzubillah ini yang pertama keistimewaan beliau yang kedua ikhwata limaan para misal Beliau adalah penutup khatamun nabiyyin khatamur rusul al anbiya yeah. penutup seluruh nabi beliau nabi yang terakhir ya yeah. begitu yang jelaskan oleh Allah dan begitu juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta Allah taala wama kana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang dari lelaki kalian. Dari anak lelaki kalian. Walakin Rasulullah, akan tapi beliau adalah Rasulullah. Ya utusan Allah. Wa khatamannabiyyin dan penutup seluruh para nabi. Ya. Begitu juga Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak nabi sepeninggalku. Nah, konsekuensi dari akidah ini Bahwa barang siapa yang meyakini ada Nabi selain Nabi atau ada Nabi di akhir zaman ini selain Nabi SAW maka tentu telah menyelisih akidah ini barang siapa yang meyakini bahawa masih ada Nabi yang diutus di akhir zaman ini selain Nabi Muhammad SAW maka dia telah kufur barang siapa yang meyakini ada Nabi selain Nabi SAW ya, maka dia telah kufur karena telah bertentangan dengan sabda Rasulullah dan sebelumnya telah bertentangan dengan firman Allah tabaraka wa taala. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala memberikan kepada beliau mu'jizat yang paling agung. mu'jizat yang paling agung, mu'jizat yang paling besar. Seluruh para nabi ya Allah berikan kepada mereka mu'jizat yang berbeda-beda. Sesuai dengan kondisi ya, kaum mereka ya, Sesuai dengan kondisi ya, tradisi dan kebiasaan kaum mereka di zaman tersebut Tapi Nabi SAW Diutus bangsa Arab Untuk seluruh umat manusia Diutus jazirat al-Arab Dan mereka yang dikalau dengan kepasihan mereka dalam berbahasa Arab ya, Dan itu merupakan Keistimewaan mereka, maka Nabi saw diutus oleh Allah dan diturunkan wahyu kepadanya dengan bahasa Arab dan diturunkan kepadanya kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quranul Khirim. Ya. Maka kemuliaan Al-Quran tersebut dari semua sisi, keagungan Al-Quran tersebut dari semua sisi, dari susunannya, dari isi kandungannya. Dari Kekuatan hujjahnya Kejelasan Lafaz dan kalimatnya Dari kemudahan yang Allah berikan kepadanya Dimudahkan oleh Allah SWT Kandungan dari Al-Quran Dan lafaz Al-Quran Kendhati huruf yang sama Bahasa Arab tapi tatkala didengar orang-orang Arab yang fasih berbahasa Arab, ya, mereka dikagumi dengan kefasihan mereka dalam bahasa Arab, mereka kaget. Ya. Dan tidak bisa mereka, ya, menandingi kefasihan Dari Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita umatnya dengan Al-Qur'an sehingga kata Allah Subhanahu wa taala katakan pada mereka Muhammad orang-orang musyrikin yang memiliki keahlian di dalam merangkai kalimat dengan bahasa Arab yang fasih ya. katakan kepada mereka qul la inijtama'atil insu wal jin ala an yaatu bimithli hadzal qur'an la yaatu bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. katakan pada mereka Muhammad sekiranya manusia dan Jin bersatu, mereka berkumpul bersatu, saling tolong menolong untuk membuat mendatangkan merangkai kalimat demi kalimat, merangkai huruf demi huruf menjadi kalimat, ya, jadi paragraf, ya, untuk menandingi Al-Quran mendatangkan seperti Al-Quran, maka lihayatubimislih mereka tidak akan mampu melakukan hal itu. Kedati ...mereka saling tolong-menolong... ...di dalam hal itu. Para misal rahimahkumullah... ...ini diantar keistimewaan Nabi yang mulia... ...sallallahu alaihi wa Dan kemuliaan yang Allah berikan... ...kepada Nabi adalah kemuliaan bagi umatnya. Kemuliaan... ...yang diberikan oleh Allah... ...kepada Nabi-Nya, kemuliaan bagi kita. Al-Quran diturunkan oleh... ...Allah subhanahu wa ta'ala. Berantara Jibril... Padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan bagi kita umatnya. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa umat beliau kita semua umatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang telah dimuliakan oleh Allah dan itu langsung. Rekomendasi itu langsung Allah turunkan di dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran Kerana NabiNya nya adalah Nabi yang mulia Maka umatnya adalah umat yang mulia Dan sahabatnya secara khusus dari umat ini adalah sahabat yang paling mulia Manusia yang paling mulia setelah para Nabi Qala Allahu Ta'ala Kuntum khaira umatin ukhrijat linnas Kalian adalah umat yang terbaik. Manusia yang terbaik. Yang dilahirkan. Yang dibangkitkan. Lahir ke permukaan bumi ini. Linnas. Untuk umat manusia. Mengajak kepada kebaikan. Mencegah dari kemungkaran. Itulah rahasia kebaikan umat Islam ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau mengajak umat manusia pada kebaikan bil ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ini rahasia kebaikan umat ini. Yaitu tergantung pada keimanan mereka kepada Allah kepada amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. <tuh> Makaykhut aliman para misar rahimakumullah Bila umat Islam ini ingin menjadi umat yang mulia yang sesungguhnya mereka adalah umat yang dimuliakan oleh Allah <tuh> tapi terkadang mereka lupa kepada sumber kemuliaan dan rahasia kemuliaan itu Bagaimana untuk menjadi umat yang terbaik Ta'muruna bil ma'ru wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah Beriman kepada Allah, keimanan yang benar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Inilah hasiah kebaikan umat ini. Nah, kalau kemungkaran tidak dicegah, kebaikan tidak diserukan, keimanan kita tidak diperbaiki, maka bukan menjadi umat yang terbaik. Sebaliknya. Ikhatul iman, para assalamuikumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dalam hadis kata Nabi SAW alaihi wasallam innakum tutimmuuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah kalian ini kata Nabi SAW menyempurnakan 70 ummah yaitu 70 umat jadi umat Islam yang menyempurnakan umat yang terakhir tidak demikian yang terakhir kata Nabi SAW antum khairuha kalian yang terbaik Allahu akbar dan paling mulia di sisi Allah umat Islam harus tahu mengetahui meyakini seyakinah tentang eksistensi mereka kemuliaan mereka mereka lah umat yang terbaik umat yang harus menjadi di barisan terdepan dalam seluruh kebaikan umat yang harus memimpin dunia umat yang harus memimpin peradaban Umat Islam yang menebarkan kebaikan, kerana mereka dimuliakan oleh Allah dengan syariat yang sempurna, yang universal, dengan Nabi yang mulia dan seluruh kebaikan yang ada di dalam syariat yang mulia ini. Kata Nabi, "Antum ya, tu Timuna, ummah, wa antum khairuha, wa akramuha ala Allah." Kini yang paling mulia yang terbaik. Ini kata li marahimakumullah. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibnu Mas'udi radhiyallahu an. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya. Nabi bertanya pada para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atardun an takunu Rub'ah Ahlil Jannah Baik para sahabatku Apakah kalian senang dan rida Untuk menjadi seperempat dari penghuni surga Allahu Akbar Para sahabat menjawab Kala na'am Na'am ya Rasulullah Kemudian Nabi SAW menjawab lagi Menanyakan lagi Melantarkan pertanyaan lagi Ataradawna An takun thuluth ahlil jannah Inginkah kalian Ridokah kalian menjadi sepertiga Dalam penghuni surga Kata para sahabat Kulna naam Naam ya Rasulullah Qal Atardowna an takunu Shatra ahlil jannah Allahuakbar Salah yukriman abil jannah inginkah kalian ridokah kalian menjadi syatrah ahli jannah separuh dari penghuni surga. kalu naam naam ya Rasulullah kala walladhi nafsu muhammadin biyadi inni la arju an takuna an takunu nisfa ahli jannah وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة أو نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة البيضاء في جلد الثور في جلد الثور الأسود أو كشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر Demi Allah, kata Nabi SAW, aku berharap Memohon kepada Allah Semoga kalian menjadi Ya, separuh dari Penghuni Jannah Semoga Allah memuliakan kita Ini doa Nabi Doa beliau dikabulkan atau tidak? Dikabulkan Ini doa beliau Beliau berdoa, berharap Agar umatnya menjadi Penghuni, separuh dari penghuni Ahli Jannah Puhuni oh, surga. Kenapa kata Nabi SAW sesungguhnya surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Muslimah. Dan umat beliau umat yang terbanyak. Umat yang muslimah. Kemudian kata Nabi, ya, beliau berikan perbandingan. Bagaimana keimanan umat ini Perbandingan dengan umat-umat yang lain Yang sebelum kita Yang mereka lebih banyak kufur dan berbuat syirik kepada Allah Perbandingannya ya, Kerana penghuni dunia ini Lebih banyak kufur ya. Lebih banyak berbuat syirik Yang berada di atas iman segedikit sedikit, -sedikit. Ya. Kata Nabi SAW sesungguhnya Kalian Fi ahli syirik Dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik Itu bagaikan hanya As-sya'ratil sehelai Rambut yang putih Ya Fijil disaur Ya Yang ada di Jil Kulit Ya Saur Banteng yang hitam Jadi rambut putih Warna putih Yang tumbuh yang ada Atau yang ada di Tubuh atau di badan Seekor banteng yang hitam Itu perbandingannya jadi banting yang warna hitam, kulitnya warna hitam. Kemudian ya, muncul di sana sehelai rambut warna putih. Sangat sedikit. Aukasyaratis sauda fi jelithawril ahmar. Atau bagaikan syaratis sauda rambut hitam yang ada di tubuh atau ya, di kulit al-thawrul ahmar yaitu banteng yang hit, yang merah. Jadi sangat tampak ya. Keputihan tadi atau warna hitam tadi. Karena yang lain warnanya berbeda. Artinya apa? Naam, umat Islam umat Nabi Muhammad, umat yang banyak beriman. Sehingga mereka yang akan banyak masuk surga. Adapun umat-umat yang lain yang diutus Para Nabi kepada mereka, umat-umat sebelum kita. Kebanyakan mereka adalah umat yang kufur. Dan sampai detik ini, mereka yang masih meyakini dan mengikuti ajaran dan agama yang telah diselewengkan. Ya, masih mayoritas yang mengikuti ya, agama dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka adakah kebahagiaan, kemuliaan yang lebih mulia. Tatkala Nabi berdoa, beliau berharap kepada Allah, semoga kita umatnya menjadi separuh dari penghuni surga. Raisahihmaka Allah, ya, yeah. ini harus kita pahami dan ini harus kita yakini. Gunanya kita berusaha. Berusaha untuk meresasikan tauhid, meresasikan iman dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi sebab untuk masuk surga Allah tabaraka wa taala. Ya qatalliman rahimakumullah. Di antara keistimewaan Nabi yang mulia sallallahu beliau adalah ya nabi yang manusia yang terbaik penguhulu Seluruh umat manusia di dunia dan akhirat di dunia sekarang ini dan yomul yaw, akhirah di waktu beliau hidup dan sekarang masih alam dunia dan dunia akan binasa akan hancur kiamat terjadi kemudian ada alam yomul akhirah maka kata Nabi saw. Ana Syedu Waledi Adam yang melukiamah. Aku kata Nabi adalah penghulu seluruh umat manusia pada hari kiamat. Apakah di di hari kiamat saja? Tidak. Beliau di dunia orang yang paling mulia. Awaluman yanshakku anhu al kubur orang yang akan pertama dibangkitkan dari kubur. wa awwal shafi'in wa awwal musaffain Beliau orang yang pertama memberikan syafaat dan beliau yang diizinkan ya memberikan syafaat musaffa dari Allah tabaaraka wa ta'ala karena semua syafaat lillah kullillahi syafa'atu jami'an syafa'atu milik Allah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kemuliaan bagi nabi. Dan Allah berikan kepada orang yang dimuliakan oleh Allah kepada umatnya yang bertauhid sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya. Allahu akbar. Bahkan beliau yang nanti pertama akan mengetuk pintu surga begitu kita melewati ya as -sirat. Beliau mengetuk pintu. Penjaga surga bertanya, "Man ant?" Siapa? "Ana Muhammad." فقال Bika Umar, aku diperintahkan untuk Dibuka pintu surga. Kemudian setelah itu masuk umatnya. Nsallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi yang memiliki syafaatul uzma, syafaat pada hari kiamat, Padang mahsyar mawqif al a'zim. Tatkala umat manusia telah dibangkitkan oleh Allah dari kubur mereka Dikumpulkan di giring Padang mahsyar Mahsyar tempat perkumpulan manusia Di bumi, di tanah yang bukan Tanah dan bumi yang ada di dunia ini Telah dirubah oleh Allah Ya Tidak ada naungan Tidak ada pepohonan terik matahari yang begitu panas dalam hadis sebutkan bagaimana jarak ya, matahari dengan bumi manusia yang di zaman tersebut di alam tersebut mahsyar, jarak satu mil 2 mil manusia dalam kondisi yang mengerikan yang begitu dahsyat tidak bisa dibayangkan yang dikumpulkan dalam kondisi seperti sediakala mereka diciptakan oleh Allah. Kondisi tidak berbaju, tidak dikhitan, ya. Dan mereka biar ya, bermandikan keringat atau banjir keringat. Kalau mungkin bisa digunakan istilah tersebut. Ya, dan itu menutupi masing-masing dari tubuh mereka. Ada yang sampai menutupi mata kaki, ada sampai ke lututnya, ada ke pinggangnya, ada sampai dadanya, dan menutupi sampai hidungnya. Di tempat yang sama, tidak bisa dibayangkan dengan akal kita. Kita usah main akal-akalan dalam hal ini. Tidak bisa dibayangkan. Itu dah luar dari logika kita. Ini dah alam lain. Kok bisa? Jangan kok bisa? Memohon kepada Allah keselamatan. Tatkala kondisi yang seperti itu Manusia tidak mampu lagi ya Menghadapi kondisi yang seperti itu Satu hari Berdiri di hadapan Allah Pada hari kiamat Yang jumlah hari di dunia ini 50 ribu tahun Satu hari dibandingkan hari dunia Maka manusia datang pada Adam Minta syafaat Datang kepada Nuh minta syafaat, agar Adam berdoa, memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan keputusan dan pengadilan yang maha adil. Mereka datang pada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, kepada Isa, semua mengatakan kami tidak bisa berikan syafaat. Masing-masing menyebutkan kesalahan mereka yang pernah mereka lakukan Dan tatkala itu Allah murka kepada mereka Marah terhadap kesalahan tersebut Yang tidak pernah Allah marah sebelumnya Begitu dalam hadis yang sahih Dan terakhir pergi Nabi, -Nabi Isa Tapi dia tidak menyebutkan kesalahannya Tidak sebutkan dalam hadis tersebut Tapi dia mengatakan Saya tidak bisa melakukan hal itu Lalu Isa memberikan isyarat Idhab ila abdin ikhtarahumullah Wastafah, ah. pergilah kepada seorang hamba yang telah dipilih oleh Allah, Muhammad. Maka umat manusia pergi pada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi para pemisrahimakumullah? Maka kata Nabi, anallah, saya mampu untuk melakukan hal itu. Apakah secara spontanitas Nabi langsung berikan syafaat tidak para pemisrahimakumullah? Nabi menghadap Allah, sujud bersimpul di hadapan Allah, sembari memuji dan memuja Allah dengan pujian-pujian yang dia tidak bisa menyampaikan pujian itu di hadapan para sahabat taklil masih hidup. Yang tu spesial pujian yang Allah bukakan bagi beliau, kemudian Allah berikan yomulkiyah. Pausni ala Rabbi wa ahmiduhu bi la ahsinuhu al-an Aku memuji memuji Allah memuji Allah dengan puji-pujian tidak bisa aku sampaikan kepada kalian sekarang ini begitu kata Nabi sallallahu alaihi para sahabatnya Kemudian setelah itu puji-pujian yang dilakukan Nabi SAW, maka Allah perintahkan beliau ya Muhammad Ya Muhammad Hasbuk Cukup Irfa'ar asak Angkat kepalamu Wasal tu'utah Wasfa'atu syafa'at Memohonlah Engkau mau apa Muhammad Tu Tu'utah engkau akan diberi Diperkenankan permohonanmu Wasfa'atu syafa'at Berilah syafa'at Engkau telah diizinkan berikan syafa'at Itulah yang syafaatul uzhma. Tatkala beliau bangkit dan diberi izin syafaat, ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Siapa yang diingat beliau pertama sekali? Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mengingat isteri yang tercinta Khadijah, Aisyah, anaknya Fatimah, menantunya Ali bin Abi Thalib, cucunya Hasan dan Husain tidak jemaah Ascaliahumakmukmin. Yang ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan izin memberikan syafaat, kala Nabi Sallam, ummati, ummati, ummati, umarku ya Allah, umarku ya Allah, umarku ya Allah. kita semua umatnya yang berbicara para pemirsa para pendengar yang hadir di studio siapapun yang beriman kepada umatnya itu yang ditanyakan beliau sallallahu alaihi wasallam ummati ummati umatku begitu cintanya sallallahu alaihi wasallam kepada kita Cinta yang tidak terputus dengan kematian beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana kita membalas kecintaan tersebut? Apa kita balas kecintaan itu dengan kedurhakaan kepadanya? Menyelisih sunnah-sunnahnya? Tidak mau mengikuti akidah dan akhlaknya? Kemudian kita mengatakan kita cinta kepadanya. Allahumma salli wa sallim alaih. Sebagai pelajaran bagi kita semua. Cinta beliau tidak terputus dengan kematiannya. Beliau sallallahu alaihi Wasallam, sallam. abad yang silam. Dalam mendahului kita semua. Dan jasad beliau utuh di dalam kubur beliau. Kena begitu Allah janjikan para nabi. Beliau tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah meninggal beliau. Sampai detik ini. Tapi ada satu warisan yang beliau tinggalkan kepada kita. Wasiat beliau. Yaitu al-Quran dan Sunnah. Kata boleh pastam si pegang dengan erat. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang Rahmah, Nabi yang datang dari Mba kebaikan, yang sangat mencintai umatnya. Hari alaikum aleykum. Kajakum Rasulul min ampusikum. Azizun alaihi maanittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim telah datang nabi rasul min amfusikum rasul yang diutus dari keturunan kalian juga dari yang kalian ketahui asal-usul keturunannya azizun alaihim an itu begitu berat begitu ya beliau merasa berat tatkala ada sesuatu yang menyulitkan umatnya hari sun aleikum yang sangat cinta kebaikan untuk kalian manfaat untuk kalian bin mu'minina raufur rahim yang sangat sayang cinta sayang kepada orang-orang yang beriman tapi bagaimana kita membalas kasih sayang dan kecintaan beliau tersebut pertanyaan yang sampai detik-detik ini saya tidak butuh jawaban sekarang ini dan yang bertanya juga Tidak pernah menyampaikan jawaban Tapi ini pelajaran, pertanyaan pada diri kita semua Yang menyampaikan, yang mendengar para pemirsa Bagaimana cinta kita, bagaimana kita membalas kecintaan Nabi itu Yang kecintaan beliau tidak terputus Sampai yawmul qiyamah Itu di padang mahsyar Allahumma salli wa sallim alaih belum lagi sallallahu alaihi wasallam yang akan pertama sekali melewati shirath begitu beliau selamat beliau menunggu kita dan doa beliau Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim ikhwatulima rahimakumullah itu kisah Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'atul 'udhma Kemudian, Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kisimaannya beliau yang akan miliki yang namanya liwaul hamdi, liwaul hamdi, bendera yang akan dipegang oleh tangan beliau yang tertulis alhamdulillah. Ya, kemudian, makanya beliau Muhammad, wa Ahmad. Ya, di antara maknanya beliau banyak puji-pujiannya kepada Allah terpuji bilih banyak puji-pujiannya kepada Allah Qala nabi sallallahu alaihi wasallam sallam ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah wa bi yadi liwa al-hamd wa la fakhr wa ma min nabiy yawma idin adam faman siwa illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardhu wa la fakhr Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa aku adalah sayyidu waladi Adam, penghulu, yang terbaik dari seluruh umat manusia cucu Adam Alaihi salam, keturunan Adam Alaihi Sallam, yawmul al qiyamah. Wajah di hamd di tanganku kata Nabi ada liwa bendera al puji-pujian la fakhir bukan kesombongan kata Nabi beliau sampaikan bukan bentuk kesombongan itulah kenyataan tidak seorang pun Nabi pada hari itu ya Adam dan yang lainnya kecuali semua akan berada di bawah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau orang yang pertama sekali akan dibangkitkan dari kuburnya la fakhir Bukan kesombongan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Nabi Yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Daraja alia fil jannah Itulah wasilah Sahibul wasilah Apa itu wasilah? Darajatun aliatun fil jannah Kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga yang itu hanya untuk seorang hamba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berharap semoga menjadi hamba yang mendapatkan kedudukan itu sallallahu alaihi wasallam lalu apa tugas kita umatnya ya mendoakan untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wasilah tersebut dan barang siapa yang mendoakan wasilah tersebut untuk Nabi maka akan mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wasallam kala nabi sallallahu alaihi wasallam ida sami'tumul muaddina apabila kalian mendengar muazin yang memandangkan azan, paqulu mithla ma yaqul katakan sebagaimana yang diucapkan oleh muazin tersebut ya ini sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam maka dari sekarang begitu dengar adhan apapun perkataan kita pembicaraan kita putus itu Putuskan, banyak pun dalam telepon dan juga WhatsApp dan yang lainnya sampaikan kepada lawan bicara maaf nanti kita sambung lagi sekarang azan telah dikumandangkan saya ingin menjawab azan dulu ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, ya dengarkan sampaikan pada anak kita keluarga kita begitu azan dikumandangkan didengar katakan diam dengar azan dan jawab begitu kata Nabi SAW semua sallu alaihi setelah mendengar kita kemudian ada doa dan bersalat pada Nabi SAW fa'innu man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra barang siapa yang bersalat pada kata Nabi satu kali maka Allah akan bersalat sepuluh kali salawat Allah kepada hambanya itu Allah merahmati dia merahmati kita itu salawat Allah adapun salat kita pada itu doa kita ya doa. Summa sallallahu liyal wasilah, kemudian memohonlah kepada Allah wasilah untuk. Apa itu wasilah? Kata Nabi SAW fa'idnaha wasallam, fa manzilatun fil jannati la tambagi illa li'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa. Fa man sa'ala liyal wasilah, halat lahu syafa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya wasilah itu adalah tempat yang tinggi di dalam surga. Manzila, kedudukan di dalam surga yang tidak pantas bagi seorang pun, yang tidak pantas kecuali hanya bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan kata Nabi, aku berharap sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap semoga menjadi hamba yang mendapatkan wasilah itu. Makanya kata Nabi sallallahu Barang siapa yang memohon untuk kuwasilah tersebut Maka akan mendapatkan syafaat Allahumma salli wa sallim alihi Mari kita amalkan sunnah ini sering kita lalai Padahal kita mendengar azan dikemendangkan Kita lalai dengan kesibukan berbagai Macam kesibukan kita apalagi dengan media sosial yang ada di zaman sekarang ini Begitu banyak kelalaian kita Bandar ala Kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi Di antaranya dengan mengucapkan doa memohon wasilah Allahumma rabb hadhi ad-da'wati at-tammah al was al-qa'imah ati Muhammadanil al wasilah wal fadhilah wa basth maqaman mahmuda alladhi wa'adta itu doanya nah itu jangan lupa agar kita mendapatkan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul iman para bisa rahimakumullah Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan Untuk membahas hak-hak Nabi Yang wajib kita tunaikan Ini juga pembahasan membutuhkan waktu Membutuhkan juga perhatian kita semua Tentunya lebih spesial lagi Yang mudah-mudahan di Pekan yang akan datang Kalau kita masih berumur Allah mudahkan kita untuk menjelaskan Hak-hak Nabi Ya, apa saja hak beliau yang kita tunaikan Yang wajib ditunaikan Sungguh sangat banyak Tapi ada Poin-poin terpenting yang akan disampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat beliau yang berbuat setia tulus cinta kepada beliau dan senantiasa kita memohon kepada Allah semoga Allah memuliakan kita dan orang-orang yang kita cintai, ya dari kerabat-kerabat kita, dari istri kita atau mungkin suami, ya bagi istri suaminya. Bagi suami itu istrinya dan anak-anaknya, orang tuanya, karib kerabatnya. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu Subhanahuwataala di dunia untuk mengikuti Rasul yang mulia dan di akhirat untuk mendapatkan syafaat beliau dan bisa hidup berdampingan dengan beliau nanti dalam surga Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Nah, walaikumsalam. Nam. ⁉️ Rasulullah ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ yang sudah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali dan tentunya kita, kaum Muslimin kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kerinduan kepada beliau adalah uh, sesuatu yang sangat uh, di dalam hati kita dan tentunya kita berdoa kepada Allah SWT agar kita bisa terus istiqomah di jalannya untuk memalami akan apa yang telah dicontohkannya dan berdoa agar bisa bertemu kelak nanti di syurganya dikumpulkan dengan para nabi dan orang-orang soleh baik untuk selanjutnya <coughs> kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau pendengar dimana pun anda berada yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini yang insyaallah sangat eh, bermanfaat sekali tentunya kami harapkan untuk pertanyaan juga agar sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula baik yang pertama ustad ada pertanyaan di layanan pesan singkat ustad ada penanya yang uh, berada di Sulawesi Tenggara Yaitu di Bau-Bau Namanya Ancong Lawusu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, uh, apakah juga sama bentuk salawat kepada Nabi yang lain Selain Nabi Muhammad Dengan yang diajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Atau salawat yang lainnya eh, Kepada Nabi yang lain itu dengan sebutan Alahi salam Apa juga hal tersebut salawat yang akan sampai kepada eh, Para Nabi selain Nabi Muhammad tersebut Dan yang kedua Ustaz Apakah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Hanya diberikan pada saat hari kebangkitan Di Padang Mahsyar saja Ataukah bisa diberikan juga pada saat di dalam kubur Mohon penjelasan ya Terima kasih kepada uh, Bapak yang bertanya di Baubau, ya, Di Sulawesi, apa tadi? Tenggara, Tenggara ya, Masya Allah Barakallahu Fik Ya, apakah salawat yang juga ya kita di dianjurkan untuk bersalawat <tuh> Kepada Nabi yang lain selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hal yang sebagaimana pernah kita sampaikan, jelas kalau Imam An Nawawi bahwa disyariatkan, diperbolehkan, ya kita bersolawat kepada Nabi yang lain begitu menyebut nama mereka, munculkan ya Allahumma salli wa sallim alaihi atau Allahumma salli wa sallim ala al-Nabiyyin ya, kemudian begitu menyebut nama Nabi, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asalnya diperbolehkan kita berselawat jadi selawat itu tidak khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kandate ya secara spesial Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Inna Allah wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi, yaa alladziina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu tasliima." Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya. Maka orang yang beriman, wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Adapun para nabi yang lain, na'am. Kita juga disyariatkan Untuk mengucapkan Salawat dan salam Dan bila hal itu, ya, sebagaimana kita disyariatkan Maka syaratan tersebut, ya, sampai kepada mereka Ya, nah Karena, ya, Allah perintahkan Dan diperbolehkan kita bersalah Kepadanya, nah Bila mengucapkan, ya, alihimus salam Atau salallahu salawatullahi Wasalamuhu alaihim Semua salawat Allah dan salamnya Ya, tercurahkan pada mereka Atau sallallahu wa sallam alaihim ya itu salawat itulah ungkapan salawat yang yang singkat ya begitu juga kepada ABU sallallahu ALAIHI WASALLAM atau allahumma salli wasallim alaihi kalau ingin salawat lebih panjang yaitu salat ibrahimian diajarkan nabi tatkala tanya oleh para sahabat bagaimana kami ya kami telah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada assalamu alaika ya rasulullah itu di waktu hidup ya atau assalamu alaika ya ayuhan nabi lalu bagaimana mengucapkan salawat tak Allah. Kaulu, Allahumma asalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama asallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, sabat Ibrahimia, dan juga menyebut di situ, ya Ibrahim dan keluarganya. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita lakukan, yaitu yang harus kita perbanyak bersalawat. Jangan menambah, -menambah salawat yang tidak ada landasannya, ya salawat salawat yang bagaikan mungkin masyhur di kelangan masyarakat yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW Maka berselawat kepada Nabi dengan selawat diajarkan oleh beliau. Ya, kalau ingin lebih singkat ya sallallahu alaihi wasallam karena perintah Allah ya ladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, wasallim alaihi itu telah terlaksana dari makna ayat tersebut. Nah, demi kamilahhu Kemudian yang kedua tentang syafaat. Jadi syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan satu syafa'at. Ya. Adapun di alam kubur, syafa'at itu di alam Yaumul Qiyamah. Di alam kubur, maka masing-masing akan mempertaruhkan amalan dia. Jadi syafa'at tersebut syafaat Yaumul Qiyamah. Ya. Ada siapa di padang mahsyar, Ya, tujuannya untuk mengenyejarakan agar Allah, ya, mengadili ya, pengadilan yang maha adil sehingga diketahui mana yang pohuni surga, mana pohuni neraka, ya, ditentukan sehingga masing-masing kembali ya, digiring kepada tempat masing-masing daripada mereka, ya, sudah berlama-lama di Padang Mas dan dengan kondisi yang begitu dahsyat ya, tidak ada naungan naungan Allah tanah yang butuh datar tidak ada lembah tidak ada pepohonan mereka kehausan ya, tidak ada tempat minum kecuali telaga Nabi dan telaga Nabi yang lain dan telaga Nabi yang paling luas ya, maka itu syafaat Uthma syafaatul Uthma ada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya syafaat bagi orang-orang yang bertauhid Jadi mereka yang mungkin di kena dosa mereka masuk neraka, tapi kena mereka masih beriman dengan syafaat Nabi dikeluarkan. Ya. Atau mereka yang sama, ya kejahatan kebaikan tapi dengan syafaat, jadi berat kebaikannya tetapi seharusnya mereka berhak masuk neraka tapi dengan syafaat Nabi, ya Allah keluarkan. Syafaatul Uzma. Jadi pelaku dosa tentunya selama dia bertauhid Jadi bukan satu syafaat saja. Ada syafaat yang juga ini khusus Abu Talib tapi tidak sampai mengeluarkan dari surga, dari afwan. Tidak sampai mengeluarkan dari dari neraka. Kena dimati dalam keadaan kafir. Ya. Dia berada di tempat di kerak-kerak api neraka kemudian dengan syafaat nabi diangkat. Ya, dan itu azab yang paling ringan tatkala bara api letakkan di telapak kakinya mendidih. Ya, mendidih otaknya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu. Dan syafaatul ummah itu semua tidak ada mengingkari. Tapi yang diingkari orang-orang sekte yang lain adalah syafaat yang berkaitan dengan sahibul kabirah, pelaku dosa. Ya. Mereka yang dah masuk neraka keburukan dosa mereka ya kemudian dikeluarkan dengan syafa'at Nabi setelah dibersihkan dibakar yaso dengan kejahatan mereka sampai-sampai dalam sebagian hadis ya bahwa la yabqa nari man fi qalbihi mithqalu dzarratin mi tidak akan kekal dalam neraka orang yang masih ada di dalam hatinya ya secuil iman nah seperti itu kemudian Nabi ditanya oleh Abu Bakar Abu Hurairah radhiyallahu anhu Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumul Orang yang paling bahagia, yang bahagia mendapatkan syafa'atmu di akhirat kelak siapa ya Rasulullah? Mangqala la ilaha illallah khalisam min qalbi. Ucapkan la ilaha illallah khalisam min qalbi. Naam, begitu. Nah, wallahu aalam. Dan demikiannya untuk yang bertanya yang berada di Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya kami berikan satu kesempatan di line dan telepon Silakan di 0218236543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita. Nam, halo. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat Siapa, si Liana, di mana? Dari Siliana di Situbondo. Silakan. Eh, uh, ini apa benar doa ini? Uh, Rabban Asmi Melana itu dan selanjutnya apa benar doa untuk keselamatan di titian Siratul Mustaqim dan kalau memang benar kalau misalnya Rabban Asmi Melana uh, itu apakah kedua orang tua juga uh, ikut di dalam doa itu Ustadz nah. untuk keselamatan di titian Siratul Ustadz nah. mohon penjelasan Syukurkan jasa kawahir Assalamualaikum Wr wabarakatuh. Assalamualaikum wa Wr wa wa wa wa wa wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Silviana ya di apa? Iya, nah di Situbondo barakallahu fik. Ya, tentang masalah doa Allahumma atmil lana nurana. Naam. Ya Allah, sempurnakanlah ya nur cahaya kami. Jadi doa orang-orang beriman mereka ya sebagaimana dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Mereka yang mengatakan ya, Rabbana Atma minal Anwara, Waghfir lana, Inna Kala kulli shayin Qadir. Mereka mengatakan ya, Atma minal Anwara, sempurnakanlah cahaya kami. Ya. Kemudian ampuni dosa-dosa kami. Dan sebagaimana yang kita maklumi dan dijelaskan dalam hadis bahawa di akhirat kelak, orang-orang ya, yang beriman, kemudian juga ada orang-orang munafikin. Dan tidak ada ya penerangan. Dan masing-masing akan memiliki cahaya sesuai dengan amal dan tingkat keimanan mereka di dunia. Nah, orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Tadkala di dunia, mereka hanya imannya itu hanya dalam bentuk casingnya saja. Tapi hati mereka adalah naifak. Kufur. Maka awalnya mereka berjalan bersama orang yang beriman. Kemudian, ya terlihat cahaya nah kemudian mulai redup kemudian padam cahayanya iya kemudian mereka berusaha mengikuti orang beriman unduruna naqtabis min nurikum tunggu kami kami biar ambil secerca cahaya dari kalian kan begitu ingin penerangan kan gelap gulita. iya jalan menuju sirat Karena Nabi saw. mengatakan juga Basirin Mashai'na fi binurin al binurin Ta'miyu al-Kiamah. Kabarkan kepada orang-orang yang berjalan di malam gelap gulita, dia pergi, ya, datang ke masjid untuk solat dahulu. Maka tidak ada penerangan cahaya seperti zaman sekarang ini. Mereka berjalan terpandai jauh mendengar azan dan datang solat berjamaah dalam kegelapan. Kata Nabi saw. Basirha ulah. Kabarkan kita bagi mereka di akhirat kelak mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna maka tatkala orang-orang beriman melihat cahaya orang-orang munafikin redup, kemudian hampir padam maka mereka khawatir jangan-jangan cahaya mereka juga ikut redup dan juga padam maka mereka berdoa yakuluna rabbana atmim lana nurana wakfirlana wa inna kalakulishin nah iaitu doa masing-masing untuk dirinya karena di akhirat kelak tidak lagi bermanfaat kita tidak lagi bisa mendoakan orang tua kita masing-masing berlepas diri Masing-masing berfadi Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya Jadi itu khusus masing-masing Karena redaksinya itu Mengungkapkan bagaimana orang beriman itu berdoa Ya doanya untuk masing-masing Di dunia kita bisa-bisa mendoakan Ya bisa mendoakan Bisa mendoakan selama orang tua kita Ya dalam keadaan beriman Saudara kita Mendoakan kebaikan baginya Tapi di akhirat kelak Tergantung iman kita maka orang yang beriman nak Allah janjikan keberikan cahaya bagi mereka maktipi mereka tak kala melihat orang munafikin ya. tak kala tertutup dari cahaya orang beriman kemudian radup cahaya mereka sebagaimana dahulunya tidak ada cahaya keimanan dalam hati mereka, bukan punafik, kemunafikan saja dalam tampakan atau dalam penampilan zuhirnya saja casingnya saja, tapi hati mereka tidak ada cahaya iman, mereka munafik maka sebagaimana tidak ada cahaya iman bagi diri mereka di dunia Maka di akhirat juga Tidak ada cahaya yang akan menerangi hidup mereka Perjalanan mereka ya. Maka mereka kebingungan Nah Allah jadikannya Tembok atau benteng yang Kuat yang menutupi cahaya tadi surillah Dibuat benteng sur ya, Benteng yang menutupi Antara orang beriman dan munafikin tadi Maka orang beriman khawatir takut, jangan juga cahaya kita dan juga nur, cahaya bagi mereka itu akan redup dan juga akan padam maka mereka mengatakan yaquluna rabbana atmim lana nurana mereka mengatakan ya Allah, sempurnakan cahaya kami demikian wallahu a'lam. Nam, <tuh> nah, kita نزil khristal tas jawaban Demikian untuk Ibu Siliana yang berada di Situbondo. Dan selanjutnya kami angkat di renam s singkat kembali Ustaz ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, e, mengapa dari kalangan orang-orang sufi dan ahlul bidah sangat mudah sekali mengklaim e, keturunan nabi Akhlaknya mirip Nabi, fulan telah bertemu Nabi atau saya bertemu Nabi, uh, fulan Wali Allah dan uh, uh, saya telah didatangi malaikat hal, hal tersebut sangat sering sekali mereka katakan dari uh, pengajian atau kajian di kajian-kajian mereka. Apakah benar sahaja ataukah memang ada hambusan dari uh, kalangan mana ini mengenai hal, hal tersebut sangat mudah kali dikatakan. Ya, yeah. terima kasih atas pertanyaannya. Hal-hal yang seperti ini itu muncul dari apa ya mindset yang keliru ya pola pikir yang keliru seolah beranggapan bahwa bila dia uh, mengklaim sebagai mungkin wali atau mungkin kurniawil seolah dia sudah menjadi uh, apa namanya itu sebab keselamatan dia ini keliru bermula dari permasalahan yang seperti ini dan hal-hal yang seperti itu terkadang digunakan untuk bagaimana ya Mencari simpatisan orang-orang awam ya. Karena tidak diragukan bahwa Orang awam itu melihat ya Ini kan keturunan Nabi Ini orang soleh, orang suci Jadi ada rasa pengagungan begitu ya Tertanam rasa simpatisan tadi Jadi cara-cara untuk mendoktrin tadi Sementara kalau kita kembali kepada dalil Bahwa nasab tidak menentukan Ya Sebagai hanya pernyataan Mendakwakan dia sebagai Dan klaim dia itu wali Itu bukan ya perdikat sertifikasi Diberikan kepada si seorang Tidak bisa seperti itu Dilihat Tidak bisanya standar Dia bisa terbang di udara Berjalan di atas air Pernah disampaikan pada Imam Syafi Ya kalau orang yang Bila kata Imam Syafi Melihat seorang berjalan di atas air Kemudian terbang di udara jangan percaya Lihat dulu Ya, diuji dulu, ya kepala dan ya data yang ada pada dia dan juga kondisi dia. Benarkah sesuai dengan data yang adalah Quran dan Sunnah? Kalau tidak, itu adalah tipu daya syaitan. Jadi mulai dari sekarang kita berpikir bahawa manusia itu benarkan juga beragama tadi. Jangan kita terlalu halukan ini nasab saya begini seerusnya, ini darah biru, darah macam-macam keturunan Nabi. Kalau mau terbukti betul silsilahnya sampai kita katakan bukan suatu yang mustahil tapi untuk membuktikan sampai detik ini ini bukti ilmu sejarah orang yang ahli nasab betulkah ada betul terus nyambung dengan silsilah keturunan Nabi atau tidak sekedar pendakwaan mengatakan sehpulauan baginda seharusnya itu enggak bisa dibenarkan bisa zaman sekarang ini zaman yang banyak kebohongan menebar ya. sebagian mengakui keturunan Nabi Indonesia hidungnya PCPC. Kan begitu ya. ya. tidak Tiada berawakan sama sekali. Iya, Nabi kan Arab Quraisy. Ya, dari mana itu? Seperti itu muncul. Ya seperti itu. Klaim yang seperti itu udah tidak boleh kita dibodoh-bodohi dengan cara seperti itu. Tapi lihat. Ya kalaupun terbukti keturunan Nabi, tapi lihat amalannya. Kalau ini jauh deh tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enggak ada artinya keturunan tadi, Karena nasab. Ya. Kalau saya andai nasab keturunan, lalu keturunan akan menjadi juru selamat, maka Abu Thalib akan selamat dan Yala akan selamat. Ya, tapi tidak. Adalah sejauh mana soal itu berkomitmen berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi. Itu yang menjadi, ya sumber keselamatan tadi jadi ya, dari mindset yang keliru ya, kemudian ya, menganggap dengan kemudian mengatakan sebagainya dapat sertifikat wali dari yang yang lebih barah lagi adalah tatkala sertifikat wali itu yang memberikan siapa? orang-orang awam, yang melihat penampilannya gitu ya, wah oh, ini wali bahkan seringkali kita mendapat begitu dia mati, ini wali ya Wali itu hanya dua syaratnya. Beriman dan bertakwa. Tidak perlu macam-macam. Tidak -macam. perlu terbang di udara. Tidak perlu berjalan di laut. Tidak perlu macam-macam ilmu kebal. Ilmu hitam. Itu semua bukan wali Allah. Itu adalah wali syaitan. Oleh kerana itu. ya Dari mensil yang keliru tadi. ya, Sehingga untuk mengelabui yang lain. Apabila orang-orang awam. Muncul istilah-istilah seperti itu. Maka. Kita kalau itu terbukti sebagai Mengbetul oleh keturunan Nabi Atau mengbetul orang yang nasol yang tak na Kita menghormati Tapi penghormatan kepada mereka Siapapun tidak boleh sampai mengkultuskan Apalagi sama setelah meninggal Dijadikan kuburan sebagai tempat peribadatan Ya, Ini jelas bertentangan Nabi melarang Maka kemuliaan seseorang Bukan dengan nasabnya Bukan dengan keturunannya Kemuliaan seseorang adalah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berpegang teguh dengan agama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tadilla man tamassaktum bihi kitabullah wa sunnati." Tidak akan sesat selama-lamanya selama berpegang teguh dengan petunjukku. Nabi sallallahu mengatakan, "Taraktuukum 'alal baydha' lailuhaa kana hariha la yazi'u an ilaha illah." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, terang benderang. Tidak ada yang menyimpang dari jalan Cili bin Siapapun dia, kalaupun terbukti dia ketuan Nabi, kalau menyimpang sesat dia. Kalaupun dari kalangan budak orang orang kampungan, badui dan juga orang orang yang orang tidak berpendidikan, tapi berjalan di atas Sunnah Nabi, dia selamat. Bagaimana Allah mengangkat Bilal bin Rabah, seorang budak yang asal hitam, sahabat Nabi, yang awalnya bagaiman perjalanan hidupnya. Bagaimana Allah munkat Salman Faris bukan keluarga Arab. Tapi bagaimana Allah menghinakan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Abu yang lainnya. Toko-toko sentral kafir Quraisy. Ya. Maka nasab Kalau seandainya nasab itu bermanfaat, maka Nabi akan bisa menyelamatkan sukunya. Maka Nabi mengatakan memanggil, "Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hasyim." Ya. Saluni min Malik. La'uni anku min Allahi syai'. Ya Fatima binti Muhammad, salini min Malik. La'ughni ankum min lah al Begitu, ya Sofia, amatlah. Ya. Dipanggil Nabi SAW, kabilanya, ya. Bibinya. Kemudian anaknya dipanggil, "Saya tidak bisa memberikan keselamatan bagi kalian." Ya. Itu terbukti mereka keturunan nabi. Ya, dari Ahlul Bait suku. Ya. Kabilah yang jelas tidak bisa diselamatkan. Apalagi yang hanya mengaku-ngaku. Tapi kalau itu terbukti nasab yang jelas, nah. Baik. Maka buktikan jangan sekedar hanya dengan nasab tapi buktikan ketulusan dalam mengikuti tuntunan. Nah, ini yang benar cara beragama. Ini cara yang benar yang tuntunan Nabi saw. Nah, kerana itu yang akan menyelamatkan demi Allah tidak akan menyelamatkan nasab. Kalau tidak beriman, kalau tidak taat, tidak mengikuti Nabi saw. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahawa iman dan takwa seorang yang akan bisa menyelamatkan dia dengan taufiq dari Allah Taala. Nah, demikian Allah walaikum. Terima kasih banyak-banyak. Demikian untuk yang bertanya. <kuh> Satu pertanyaan terkait di nah. kesempatan uh, pagi ini kami berikan di layananan telepon silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Sama Bapak Kadan dari Cianjur. Silakan, Pak. Saya mau Pak saat uh, Saya sedikit di luar tema tadi ini penting buat saya. Kita kan di dalam sholat berjamaah itu wajib mengikuti imam. Bagaimana kalau seperti apakah kita wajib mengikuti bacaan imam di dalam bacaan yang sir seperti doa ruku, doa sujud dan doa ta'saudiah ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, di dalam gerakan seperti mengangkat tangan sebelum ruku dan setelah dan bangkit dari rokat kera, menuju ke rokat yang ketiga. Sebenarnya kita tidak melihat imam, apakah imam mengangkat tangan atau tidak kita berusaha, apakah kita sah sholat kita kita berusaha. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak yang bertanya di Cianjur, bapak yang tentang seputar masalah mengikuti imam dalam sholat, Ya, Nah, kita wajib mengikuti imam dalam sholat, karena imam dijadikan untuk, ya, untuk diikuti ina maju ilal imam lihat sama bihi imam itu jadikan untuk diikuti. Ya, apabila dia bertakbir kita ikut bertakbir. Bila ruku ikut ruku. Ya, ya sujud bangkit dari ruku. Ya ikuti. Tidak boleh mendahului imam. Nam, tidak boleh mendahului imam. Kemudian uh, di dalam bacaan bacaan, ya masing-masing tentunya membaca apa yang disyariarkan dibaca di dalam solat. Ya. Bila imam baca Al-Fatihah, ya, baca ayat kita dengarkan. Ya. Adapun baca Al-Fatihah, ini jelas bila di dalam sholat sir, dalam sholat sir ya, yang di siang hari, itu jelas tidak ada perbedaan para ulama yang masing-masing membaca. Adapun dalam sholat ya ini jelas ada perbedaan apakah bacaan imam yang didengar tersebut, Ya, toh, mewakili yang lain atau masing-masing juga membaca. Ya. Ini jelas perbedaan. Tapi tentu lebih utama seorang membaca ya, kemudian menyelesaikan bacaannya kemudian mendengarkan bacaan imam. Ya. Dan wajib kita mengikuti imam tidak boleh mendahului. Salat takbir. Ini perbedaan masalah takbir apakah takbir begitu ya dari takbir intikal Apakah dia dengan mengangkat tangan atau tidak? Ya ada riwayat-riwayat yang menyebabkan para was ya berbeza pendapat. Ada yang mengatakan begitu dia takbir bangkit lagi dia mengangkat tangan lagi. Ada yang tidak. Tapi secara umum bah, begitu dia takbir kita ya ikut bertakbir. Allahu Akbar ya. Kemudian dimulakan semalallahu alaihi wasallam. Robbanawalakalham. Begitu. Tidak menunda ya di selang waktu yang lama. Jadi ada tata bu. Yaitu begitu dia takbir kita berserah juga ikut takbir begitu dia bangkit itu bangkit begitu begitu dia mungkin salam kita salam tidak menunggu begitu ya selang waktu yang mungkin sampai ya, belasan menit ini tidak diperbolehkan seperti itu jadi mengikuti tidak boleh mendahului tidak boleh bersamaan tapi setelah mengikuti tapi juga jangan sampai mengikuti itu dia di, uh, dipisahkan dengan uh, selang waktu yang lama Nah, macam macam seperti tadi, apa kita tidak tahu? Mungkin kita imamnya di lantai satu, kita lantai dua tidak melihat. Ya, syarh hukum asal begitu dia takbir kita ikut bertakbir. Syarh hukum asal bertakbir angkat tangan. Ya, itu maka jika itu telah dilakukannya, sah solatnya sempurna. Begitu. Karena itu yang diperintahkan di dalam mengikuti imam tadi. Nah, Allah wajalam. Tentunya, ya, hal-hal yang seperti ini. Akan lebih ya, bisa mendapatkan pencerahan dan jawaban Bila ditanyakan kepada usah-usah yang tentunya Yang dalam spesialis masalah fikir dan yang berkembangkan dalam bidang tersebut InsyaAllah bisa ditanyakan lagi kepada usah-usah yang lain Tapi itulah yang bisa saya sampaikan seputar pertanyaan tadi Wallahu Wallahu'alam Ya mungkin demikian para misal rahimahkumullah ya Karena waktu juga yang membatasi kita Kesempatan yang mulia ini Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan kita dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga apa-apa yang telah kita dengar dari keutamaan dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya sekadar menjadi sebuah pengetahuan kita, tapi yang lebih utama dan tujuan utama disampaikan hal itu semua adalah bagaimana itu menjadi pelajaran bagi kita, menjadi motivasi atau motivator bagi kita semua untuk bisa meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali. Belajar bukan untuk memperkaya wawasan, tapi belajar untuk mengamalkan dan membenahi diri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, mohon maaf atas segala kesilapannya dan kekurangannya. Bismillahirokmiwalhidayah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa aakhiru da'wana ni alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdi. Ashhadu ala illaha illa antas-tawfiruka wa atubuilee. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.